Tervetuloa täyttä tavaraa podcastin pariin. Tässä podcastissa otetaan arkihaltuun askel kerrallaan. Puhutaan ostokäyttäytymisestä, karsimisesta ja järjestelystä sekä ammattijärjestäjän työstä. Olen tavaravalmentaja Sanna Koskinen ja autan ihan konkreettisesti erilaisissa tavarahaasteissa täällä joensuun seudulla ja etäapua saat minne vaan. Lisäksi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 Tervetuloa seuraani. No niin, tänään puhutaan pysyvästä elämäntapa muutoksesta ja kuinka onnistua siinä. Siellä on etävieraana hyvinvointialan moniottelija ja yrittäjä Optimal Performance ja väkevä elämä podcastin takaa. Eli Joni Jaakkola, tervetuloa mukaan. Moro moro! Täällä ollaan! Mistä päin Suomea oot siellä? mukana, ja mitä muuta haluaisit tähän alkuun itsestäsi jakaa? No ei, mä oon, mä oon täältä Helsingin Pasilasta mukana täällä meillä. Täällä on meidän tää äh, sä tuossa mainittiin, Optimal Performance, äh, niin se on se tavallaan semmoinen, mulla on vähän niin kuin kaksi firmaa. Se on se firma, millä me tehdään verkkovalmennuksia ja työhyvinvointivalmennuksia ja tämmöisiä, sen alla on ehkä vähän niin kuin Väkevä elämä-podcastikin, ja... Ja sitten mulla on tämä toinen kioski, eli Optimal Performance Center, tämä kuntosali- ja valmennuskeskus, minkä uumenista täälläkin parhaillaan juttelen, ollaan tässä Helsingin Pasilassa. Ja näitä kahta kioskia tässä pyörittelemme ja valmennustiimin kanssa. Ja, ja, ja ei tässä mitään, 11 vuotta on näitä hommia tehnyt nyt päivätyökseni. Ja, ja mähän on aikaisemmasta elämästäni, Tuotantotekniikkaa ja teollisuustalouden diplomi-insinööriä, ehdin niitäkin muutaman vuoden tekemään, kunnes sitten siinä 30 korvilla tuli sellainen, että mitähän sitä haluaisi tehdä isona, ja vaimo mietti vähän samoja hommia Kaisa Jaakkola, ja sitten siinä vähän kun se pohdinta kumuloitu, niin sitten siitä tuli semmoinen, että no että pitäisikö näitä treenihommia katsoa, että tulisiko tästä mitään, vaimo oli niitä tehnyt jo oman päivätyönsä ohella jo vähän ja ne, ne lähti ihan mukavasti lentoista. Mä olin aikaisemmin itsellä ollut niin iltapuhteina yksi firma, semmoinen verkkokauppa, niin tavallaan tiesin vähän, että miten osakeyhtiö pyörii ja, ja, ja niin edespäin. Tosin, tai silloin mulla oli semmoinen oo. Nyt kun miettii, niin mä en oikeasti tiennyt mistään mitään, mutta silloin oli kauhean itsevarmuus. Ja, ja tota, äm, sitten, se oli vähän semmoinen, että kokeillaan nyt, olisiko tästä yrittäjähommasta mitään, ja nyt tässä ollaan 11 vuosi, kun parhaillaan menevään. Tosi hieno tarina. Tuossa on niin pohjaa, että on lähdetty kuuntelemaan omaa intuitiota ja sopivasti tiedetty ja oltu tietämättä asioita, että on lähetty niin just luottamuksella eteenpäin. Joo, joo. Ja siis mikähän ei olisi niin hienoa, kun pääsisi nyt jollain aikakoneella taaksepäin 11 vuotta. Sillä, että voisi tavallaan niin tällä kokemuksella ja tietämyksellä aloittaa niin alustaa, niin tulisi aika monta hölmöä virhettä siinä sitten skipattua ja, ja niin edespäin. Että, Mulla oli ehkä vähän semmoinen tavallaan, ää, mä jäin vähän niin kuin töissä jumiin sellaiseen projektiin, ja mulla ei oikein niin kuin, tavallaan ura edennyt mihinkään, se vähän niin kuin paikallaan. Ja sitten kun mä olin ehkä vähän liian ikään kuin dynaaminen taiteilijasielu pörssiyritykseen rattaisiin, mikä on vähän niin kuin hidasta ja kankeeta. Sielläkin on omat hyvät puolensa, mutta sitten se, se, se ei ole kauhean semmoista sähäkkäistä se toimintaa, niin mä niin kuin Ehkä tuossa kun sanoit, että seurasit intuitioon, niin ei voi ehkä sanoa, että mä olisin seurannut intuitioon. Mä enemmänkin, niin kuin, se, se oli semmoista turhautumisen kumuloitumista riittävän kauan. Sitten kun sä teeksi niin kuin, puolitoista vuotta, menet töihin silleen, että tämä on niin kuin ihan kiva duuni, mutta ei tämä muu varten ole. Ja sitten tulee semmoinen, että nyt niin kuin mitä vaan muuta. Ja sitten tavallaan, sit oli vähän niin kuin palaset loksatti kohdelleen. sit Sitten olen mä niin urheiluja, treenailuja ja treenailut ja tälleen niin kuin lapsesta saakka. Ja sitten piti ikään kuin vain opetella, että, että, tota, että hommat menee näin, niin miksi ne menee näin. Ja, ja, ja ihmiset pysyvät hyvässä kunnossa, kun ne syö ja palautuu näin, niin mikä siellä on niin se mekanismit siellä taustalla. Mulla meni vähän ikään kuin takaperin. Useinhan ihmiset niin lukee itsensä fysioterapeutiksi ja alkaa tekemään fysioterapeutin hommia. Mulla oli ehkä vähän semmoinen, että mä niin tavallaan rupesin valmentajista, oli pakko tosi rajusti opiskelee, että minkä takia nämä asiat menee näin, jotta sitä pystyy tekemään vastuullisesti ja niin edespäin. Et ehkä tässä on sattuman kauppaakin tosi paljon. Teihän tästä ikinä. Tavallaan nyt 11 vuotta vaan silleen, että kyllä tämä on mun juttu. Tehän ihan rehellisesti voi tietää, että mitä vaikka mä viiden vuoden päästä teen. Voi, mä teen ihan jotain muuta. Mutta niin. Joo, tämä on kyllä itsellekin ihan uutta. Ja nyt kun miettii, niin kun näitä sun podcasteja siis on kuunnellut, mistä tämä äh, pohjimmiltaan tulee, mistä itse sinua tunnen tai tiedän sinut, mutta tota, tavallaan nythän tässä käy ilmi, että siellähän puhuu sun vieraat paljon enemmän kuin sinä, niin tota, nyt täsmentyy tämä oma tarina hyvin. Tosi mielenkiintoista. Joo, joo, ja ei, eipä siinä, tota, ähm, kun mä käyn itse kouluttamassa tuolla Personal trainer akatemialla, niin valmistuneita tai valmistuvia personal että miten tavallaan niin sä saat tehtyä tästä ammatin, miten sä saat asiakkaita ja somehommat ja, ja, ja muut systeemit, niin kyllä mä aina sitä painotan, että ei sitä oikein koskaan voi tietää, että, että tavallaan, että millä tavalla itse sitten voi niin reikata läpi tässä esimerkiksi vaikka meidän alalla. Että kun, tavallaan jos mä sanon, että älkää tehkö näin, niin ei sun nyt tarvi monta minuuttia googlettaa, kun sä löydät, että joku tekee just niin ja sillä menee tosi hyvin. Mutta sit sulta löytyy tietysti 300 ihmistä, jotka tekee niin ja menee ihan pian. Et on tietysti olemassa niinku, niinku yrittäjyydessä ja vaikka elämäntaparemmatissa sellaisia asioita, jotka tiedetään, että nämä nyt niinku aika todennäköisesti toimii. Että jos sä haluat niinku paremmuusjärjestyksessä lähteä kokeilemaan juttuja, niin koitapa näitä ja niin edespäin. Joo, kyllä. No, nyt jos mietitään, että. Minkä takia me ihmiset tarvitaan personal trainereita tai valmennuksia, tai jopa niitä verkkovalmennuksia? Miksi meille ei riitä se, että me luetaan joku hyvä kirja tai kuunnellaan vaikka kahdeksan jaksoa väkevää elämää? Ja että miksi, miksi ei auta elämäntaparemontti yksinään? Niin. Ähm. Tässä on itse asiassa sellainen hauska juttu. Mä vedin semmoisen yhden psykologin kanssa OPL sille pankille semmoisia valmennettiin niiden semmoisia talon sisäisiä hyvinvointilähettiläitä ja, ja se, tota, se psykologi sanoi hyvin, että elämäntapa remontissa kaikkein merkittävin asia ää, siinä, että alkaako elämäntapa rempa ja meneekö se menestyksellä maaliin, niin on se, että hetki on oikea piste. Eli niin kuin, se on vähän niin säkähommaa sillä, jos mä niin kuin, meille tulee meidän verkkovalmennukseen vaikka 300 ihmistä, niin okei, okay, voidaan ajatella, että kun ne on niin laittanut omaa rahaa peliin ja niin edespäin, niin ne ainakin ajattelee, että hetki on oikein. Ja sit siellä 300, joillakin se menee maaliin, joillakin jää kesken, joillakin menee ihan vielä ja niin edespäin, Ja niillä, joilla se meni maaliin, niin tavallaan niin <min> mä nyt sanoin, että universumin palikat oli oikeassa asennossa, mutta tiedätkö, niillä oli niinku arjessa riittävästi tilaa, tukijoukkoja. Sitten oli semmoinen, niinku, että et, niinku nyt riitti tämä niin sanottu entinen elämä. Et, niinku, tavallaan nyt mä alan paiskia näitä hommia ja niin edespäin. Et totta kai sä voit niinku, edesauttaa sitä, että äh, sulla on hyvät treeniohjelmat ja hyvät ravinto-ohjeet ja palautumista parannat. Sulla on tavallaan niin nämä mekaaniset palikat paikallaan. Mutta niin hurjalta, kuin se kuulostaakin, niin loppujen lopuksi se on tosi paljon semmoista ajotuspeliä. Vähän, vähän niin kuin vaikka, tiedätkö, myynnissä niin kuin on se ostoikkuna. Tiedätkö, jos nyt mulle soittaa joku tulostinkauppi, että ostakko tulostimen, mulla on hyvä toimiva tulosti ja hyvät sopimukset ja huoltopelaa, niin nyt ei ole niin tavallaan tulostimen osto, Ikkuna, ei ole vain kerta kaikkiaan auki. Joo. Tai sitten samalla, jos mä nyt tästä ehdotan jollekin tyypille, että elämänta parempaa käyntiin. No silloin, tiedätkö, nyt seuraavat puolitoista kuukautta 60-tuntinen työviikko, kolme muksua treeneihin, keittiöremonttikin päällä. Niin ei, silloin se hetki on vaan väärä. Et ei se niin kuin, me, meillä on itse asiassa että eilen nauhoitettiin Reijo Laatikaisen kanssa podcastia, puhuttiin niinku pro-nutritionista niin aivan käsittämättömän viisas ihminen ja, ja paljon valmentanut ihmisiä tosi vaikeissa tilanteissa niin, se jo sanoi että tavallaan niin kuin, joskus ihmisellä tavallaan se elämän tilanne on vain sellainen niin kuin, että ei vaan niin kuin, halua muutosta teko sille niin kuin, ulkopuolelta sä näet okei että okay, et, et ehkä vaikka niin kuin, Terveyden näkökulmasta voisi olla hyvä pudottaa vähän painoa, aloittaa liikunta, ruveta syömään enemmän kasviksia, mennä ajoissa unille ja niin edespäin. Mutta jos se ihminen tavallaan kokee, että tämä on ihan hyvä näin, niin ei se sitten todennäköisesti tee mitään. Ja sitten se on sellainen, että no, ei sille sitten, oikein, ei sitten väkisinkään voi tehdä. Ehkä se tavallaan sitten viikon päästä kuuntelee jonkun Väkevä elämä-podcastin tai kuuntelee tämän jutun tai katsoo jonkun televisiodokumentin tai, tai lääkärin jostain verikoituloksista tulee, että hei nyt tehdä jotain. Ja sitten se on niinku tavallaan se sytyttää se homma, että okei, no nyt. Ja, ja, ja siitä eteenpäin. Palaten siihen ihan alkuperäisen kysymyksen, että, että miksi niin Se on niinku. Ei kai joillain ei vaan just nyt kiinnosta, hetki on väärä, äh, on paljon kaikkea muutakin, on ihan hyvä näin. Ja sitten ehkä semmonen, se, mikä on tosi monella, on sellainen, että tavallaan se ajatus siitä elämäntaparemontista on sellainen, että ei, et, et, niinku, ei, on ehkä syntynyt vähän väärä käsitys siitä, että sun pitää niinku, räjäyttää koko sun elämä uusiksi. Sitten on sellainen, että niinku, tiedätkö, joo, ideana on ihan kiva, mutta tietä sitten mun arje ja mun voimavarjat, että ei, ei ole mitään toivoa. Joo, mä hy, saan tuosta kyllä hyvin kiinni ja, ja tota, itsellä tulee heti mieleen, Toi, että, just, että jos se ei ole sitä omaa motivaatiota, jos me nyt vertaan tänne omiin asiakkaisiin, tai, tai ehkä he ei ole edes mun asiakkaita, vaan tällä että tullaan, tulee vähän niin ulkopuolelta sanomaan, että, että me nähdään, että sun kodissa on liikaa tavaraa, se voi olla jopa äh, niin paljon, että siellä on niin vaarallista liikkua. että se niin kaikki hälytysmerkit niin huutaa, että jotain pitää tehdä, mutta jos ei ole sitä omaa halua, niin se kaatuu siihen, ja sitten vaikka olisikin se halu, niin pitää olla kyllä tosiaan noi olosuhteet kunnossa. Kaikki tämmöiset muutostilanteet ja elämänmuutosprojektit vaatii hirveästi voimavaroja, että olen kyllä samaa mieltä tuosta. Joo, joo, ja se niin kuin, tavallaan ihminen pystyy niin kuin määränsä verran vaan asioita niin kuin hoitaan päivittäin ja, ja niin kuin kaista riittää niihin, että mulla, ja, sitten, ja, ja mielenkiinto, siis sillä tavalla, että vaikka, niin kuin, voisi olla hyvä esimerkki. Mulle tärkeitä asioita, mitkä, mihin mä, niin kuin työnteko, tosi tärkeä urheilu, ja, ja, ja pojan kanssa ajanvietto, ja perheen kanssa ajavietto ja lukeminen. Ja siinä on ehkä niin kuin, tavallaan viisi asiaa, mihinkä, Menee niin suurin osa mun kaistasta ja niin mielenkiinnosta. Ja ne on asioita, joita mä haluan tehdä. Sitten niin tavallaan kaikki tämän ulkopuolella on, ei ole mulle hirveän kiinnostavaa. Esimerkiksi vaikka vaatteet tai kodin sisustus. <tosikko> ei, ei, ei vaan on niin asia, mikä niin ihan hirveästi tietkö, niin resonoi. Jos, jos mä saisin päättää, jos mä olisin poikamies, niin mä asuisin todennäköisesti sellaisessa, 35-neliöisessä yksiössä, missä on ihan käsittämättömän vähän tavaraa. Siis niin siellä, on, siellä on kirjahylly, sänky, sohva ja TV-taso ja TV. Ei mitään muuta. Okei. Okay. Kun, kun niin olen sellainen niin kun henkinen minimalisti, mutta mä joudun vähän antamaan sitä periksi, kun on niin kun, yksi muksu ja kohta toinenkin ja vaimo ja, ja niin edespäin. Niin tavan, niiden takia täytyy olla vähän muitakin virikkeitä niin No miten, jos sinulle tulee tota tämmöinen yksityisasiakas ihan PT-mielessä, niin minkälaisista asioista lähdet liikkeelle silloin? No ensimmäisenä varmaan lähdetään siitä, että, että, että mitä se ihminen haluaa. Niin kuin, ja nyt, nyt se todennäköisesti sanoi aluksi, että mä haluan treeniohjelmaa, mutta sitten mä kysyn, että että miksi? Että, että mitä sä haluat sen treeniohjelman kautta saavutettavan? Ja, ja sitten no sit sieltä alkaa tulla jotain. Painoa pois, selkäongelmat pois, lisää virtaa arkeen ym. Ja sitten me yleensä ehkä sen jälkeen saatetaan keskustella, että nyt kun mä tiedän, mitä sen haluaa, ja sitten kun ehkä mulla on jotain taustatietoja siitä tai muuta vastaavaa, niin sitten mietitään, että onko se treeniohjelma ylipäätään edes oikea vastaus siihen. Kun ihminen onnistuu elämäntavaa remontissa, kun se saa mitä se tarvitsee. Ei, ei silloin, kun se saa mitä se haluaa. Joskus ne voi olla sama. Mutta tiedätkö, kun niinku klassinen esimerkki voisi olla vaikka joku no, vaikka painonpudotus. Joku haluaa pudottaa painoa ja antaa mulle treeniohjelma. No, sitten me katsotaan, Sä syöt huonosti ja nukut viisi tuntia yössä. Treeniohjelma ei auta niinku yhtään mitään. Meidän täytyy saada unikuntoon ja syöminen kuntoon. Ja totta kai sä voit siinä liikkuakin ohjelma, mutta tavallaan et ymmärtää, että tämä treeniohjelma tässä ei nyt... Et ehkä, ehkä se tyyppi on tiedäkö, nähnyt jonkun suurin ohjelma ja haluaa sieltä niin kuin, tiedäkö, samanlaiseen hullu rääkkitreeniohjelmaan. Ja sitten tota, todetaankin, että hei, nyt on vähän menossa väärään suuntaan, että tämä, niin kuin, tämä treeniohjelma ei ole nyt se ratkaisu, vaan meidän täytyy ruveta näitä muita asioita. Tämä on tosi semmoista niin elämäntaparemonttihommat, on tosi semmoista tulosorientoitunutta hommaa. Eli, eli tavallaan niin kuin, täytyisi aina miettiä, niin kuin, että mihinkä me ollaan niin matkalla, mitä me halutaan. Niin sitten se sit pystyy tavallaan omalla ammattitaidolla sanomaan, että no, nyt mulle vähän kuulostaa siltä, että, että jotta sä pääset tästä, missä sä oot nyt. Tuonne, mihin sä haluat, niin se tarvit näitä näitä ja näitä. Ja, ja tämmöisissä annoksissa pitkin niin kuin tulevia kuukausia ja niin edespäin. Ja se, minkä takia tuosta usein puhun muutenkin niin on se, että kun ihmiset ei usein mieti sitä tavallaan, että mitä hyötyä tästä on. Siis, siis, sillä tavalla, että niin kun, ne aloittaa parempaa siksi kun ne näki Facebook seinällä somemainoksen ja näki, että nyt saa neljä ysillä kymmenen viikon treeniprojekti. Sitten vaan niin ostaa sen, ja kun naapurikin osti, ja hei, nyt on syyskuu, ja katsotaan miten tämä tästä menee, ja niin edespäin. Näin. Ja sitten ei oikeasti niin pysähdytä miettimään, että minkä takia tätä ollaan tekemässä. Mikä tässä on niin se juttu? No sitten se johtaa siihen, että kyllä ihminen niin pari-kolme viikkoa istuu vaikka kepin nokassa, syö parsakahlia rajanjuustolla ja, ja, ja treenaa viisikertaan. Tekee niin mitä vaan. Mutta sitten se, kun se alkuhuuma siitä Laantuu, niin sitten se vaan niin kun, ja kun se projekti on sitten oikeasti ollut sen ihmisen arjen kahdenneksi, 70 tärkeä juttu, niin sehän jää sitten sitten aika nopeata sinne kuitenkin. Ja, ja tota, et se, sitä pitäisi miettiä niin kuin että niin kun mä oon tehnyt tämän elämäntaparempan, mihin menee nyt vaikka esimerkiksi kuusi kuukautta, niin millä tavalla mun elämä on sitten erilaista? Mitä, mitä kaikkia? Mitä kaikkia ikäviä asioita on pois, ja mitä kaikkia kivoja asioita on tullut tilalle. Ja sitten tavallaan pystytään silleen, että no, sit ei satu joka aamu, kun nousee sängystä, ei puuskuta rappusissa, äh, ja ynnä muuta sellaista. Ja sitten tavallaan, mitä on tullut tilalle, lisää virtaa, mä oon parempi puoliso, mä jaksan leikkiä muksujen kanssa, mä jaksan äh, tehdä keittiöremonttia, mä en ole niin hermo kireellä töissä koko ajan, mä jaksan tehdä hommia, tavallaan sitten tajuaa, että se lista asioita, mitä tästä ikään kuin hyötyy, on ihan loput. Jolloin sitten, kun tulee se siinä elämäntaparempassa se neljäs, viides, kuudes viikko, kun se alkaa vähän niin rakoileen se touhu, niin sitten voi ikään kuin muistella, että mitä siellä maalissa nyt Piru viekö odottaa. Ja sitten voi niin kuin kerrata, että aivan, näiden asioiden takia kyllä mä itse asiassa olen niin valmis paiskiin näitä hommia. Ja sitten jaksaa todennäköisesti ehkä sitten taas ikään kuin palata taas oikealle raiteelle ja niin että se niin kuin, tavallaan puhe jostain arvoista ja minulle tärkeistä asioista ja niin on tosi korkealle, kun kaikki haluaa vaan kympin pois kesään mennessä. <laughs> mutta, mutta sieltä se sitten niin oikeasti niin loppujen lopuksi lähtee. Kun sä jututat semmoisia ihmisiä, jotka niin on tehnyt elämänta parempaa, niin, ja kysyt, niin kuin, että no, miten me tähän niin päädyttiin. Niin kyllä siellä on sellainen niinku tavalla, että jossain kohtaa tuli vain niinku mittari täyteen. Et ei, ei tämmöistä enää. Ja sitten tehtiin suunnitelma ja, ja paiskittiin hommia sen eteen ja niin edespäin. Joo, eli on tavallaan löydetty niinku just ne sisäiset motivaatiot, ne aidot äh, asiat, mitkä äh, vie, vie projektin eteenpäin ja pitää sen sen motivaation yllä. Ja mulla tuli mieleen tuosta, että halutaan ohjelma ja miten se peilautuu vaikka omaan asiakastyöhön, niin ä, tuli semmoinen ajatus, että pyydetään vaikka ä, apua siihen, että hei, sanatuus käymään ja katsotaan tuota meidän eteestä, että siihen tarvitaan kyllä jotain säilytysratkaisuja, että se on ihan järkky, <laughs> ei toimi ä, ja ärsyttää joka päivä. Mutta sitten kun sitä tutkitaan yhdessä, niin saatetaankin huomata, että itse asiassa ratkaisut on jo olemassa, raamit on, kunnossa, mutta tarvittaisiin jotain uudelleenjärjestelyä. Mm. Karsitaan siitä sellaista, mitä voikin säilyttää muualla, jolloin ne säästetään jo ihan rahaakin siinä, että ei lähdetä hankkimaan sellaisia lisätuotteita turhaan. Ja sitten just toi, että, että ostin kun kaveri, kaveri osti, niin tulee mieleen joku, että äh, nähdään minimalis minimalistisia koteja, vaikka somessa, ja sitten jos siitä tulee sen takia se pyrkimys, että kun jollain muullakin on, niin mitä järkeä siinä on, että jos sä et itse aidosti halua sitä itselle. Mm. Tämä niinku hyvin johti tähän, niinku, että etitään ne omat sisäiset motivaatiot, mitkä ne todelliset niinku, hyödyt on itselle, ja, ja ni, mm. minkä kanssa niinku, jaksaa ne huonot viikot ja huonot päivät. Joo, Rämpii, joo, joo, ja sit, että, niin kuin... No hyvä esimerkki on vaikka se ähm, niin vaikka kodin siisteys. Meillä käy joka toinen viikko siivoja. ja vitsi, meidän kämppä on hienoa aina sen jälkeen, kun ne on käynyt siellä ja vaimokin vielä aina vähän siivoo ennen sitä, kun se on ihan räjähdyksen jäljellä se meidän kotiin ja, ja, ja tota, sitten ne siivoo. Ja sitten aina kun me tullaan kotiin, niin sitten ei vitsi, olisipa koti aina tällainen, Et nyt ihan oikeasti, nyt oikeasti me tsempataan. Ja kahden päivän päästä se on taas ihan kuin pommin jäljeltä Se on tavallaan hyvä esimerkki siitä, että esimerkiksi vaikka kodin siisteyden näkökulmasta mä en ole ottanut sitä ihan niin tavallaan tärkeäksi asiaksi kuin vaikka se, että poika pääsee kolme kertaa viikossa treeneihin tai työasiat tulee hoidettua tai, tai, tai joku projektikehitys etenee ja niin edespäin. Et kyllä se... Tavallaan se elämäntaparemppakin täytyy hyväksyä se että, se, että se, että se, että koko elämän ei tarvitse ruveta pyöriin sen ympärillä, mutta kyllä se siis siellä varsinkin alussa pitää olla siellä top kolmosessa. Edelleen voi viettää perheen kanssa aikaa ja käydä töissä, mutta sitten suurin piirtein joku kolmas, neljäs pitäisi olla se uusi elämäntapa, koska se vaan ottaa aikaa, ja me ihmiset ollaan sellaisia tapa-orientoituneita. Me niin pari-kolme päivää jaksetaan aina miettiä jotain hommaa, ja sitten me niin palaudutaan sinne vanhoille urille ja niin edespäin. Jos ajatellaan, että sä syöt vaikka viisi fiksua ateriaa päivittäin, niin se tarkoittaa, että sulla pitää olla niin vähän valot päällä viisi kertaa joka päivä, kun sä koostat sen aterian. Plus ruoanlaitto kaupassa käynti. Kyllä se vaatii vähän enemmän. Ei voi mennä ihan autopilotilla, että jos aikaisemmin on syönyt, ihan mitä sattuu. Ja ei ole käynyt kaupassa ja, ja niin edespäin. No, minkälaisia keinoja sulla on sitten siihen, että sä saat näitä, tota, siis tässähän puhutaan niinku uusien rutiinien luomisesta pohjimmilta, mm. niin ä, miten lähdet niitä asiakkaan kanssa niinku etsimään, että mitkä keinot just sulla toimisivat tähän, jaetaanko ne niinku mahdollisimman pieniksi, ja, ja miten tavallaan myyt asiakkaalle se ajatuksen, että että se pienikin muutos riittää. Usein on, törmää siihen, niin että se on vähän kaikki tai ei mitään, ja sitten kun tulee mm. se päivä, ei saa sitä kaikkea, mitä ajatteli, niin sitten on ihan sama sen jälkeen. Ähm, no, no, Tähän on sitten tosi monta eri lähestymistapaa, sitä pitää aina vähän niin kuin nuuhkia per yksilö. Kun, kun jotkut ovat silleen, niin kuin, varsinkin sellaiset ihmiset, jotka tiedätkö, vaikka, niin kuin, ne on ollut aikaisemmin tosi sporttisia tyyppejä. Et siellä jossain taustalla kytee semmoinen niin sanottu, Niinku selkäranka, tai silleen, että niiden kanssa voi ikään kuin lähteä sille aika räväkästi. Teikö, jos ajatellaan vaikka, vaikka mun kohdalla, että jos mulla, mulla paino nousee vaikka yhdeksän kiloa, ja mä haluan yhdeksästä kilosta eroon, niin kyllä mun kohdalla voi lähteä teikö, aika niin kuin spartalaisena soturina. Jos ajatellaan, että mulla on oma kuntosali, mä, niin kuin, mä pääsen, mä on niin töissä kuntossa mulla ei ole niin logistiikkaongelmia päästä sinne, eikä mulla on salikorttikin, ja kotona laitetaan fiksua ruokaa, ja, ja, ja koko perhe ymmärtää, miten tärkeä asia on, että saa nukuttua riittävästi. Eli tavallaan niin kuin mun, ja sitten jos ajatellaan, niin mä olen ollut niin kuin säännöllisesti urheilun niin koko elämän ja niin edespäin, niin, niin tavallaan kyllä mun kanssa voi lähteä silleen aika sääkästi liikkeelle. Versus sitten, jos niin kuin on joku, joka on vaikka 46, ja se on, se ei, sillä ei ole mitään liikunta ja niin edespäin, niin voi olla, että siellä on paikallaan lähtee sitten vähän niin enemmän palakerrallaan. Niin se, se mitä, niin ne, ne, jotka ei ole esimerkiksi vaikka ikinä kuulu mua aikaisemmin missään, koskaan ikinä, niin minä edustan niin tässä hyvinvointialalla sitä, semmoista, niin tosi ihmisläheistä ja lempeää koulukuntaa, ja, ja minulle niin on ihan yksityisesti, Millä metodilla ihmiset pitää itsensä hyvässä kunnossa, Kunhan löytää jonkun oman metodin? Mä en ole sillain niin mihkään suuntaa kauheasti kallellaan. Mutta silti siinä alkuvaiheessa täytyy olla vähän sellainen niin jämäkämpi lähestymistapa. Sellainen, niin kuin, niin kuin, etteikö, niin hyvä esimerkki on se, että et jos mä niin kuin, käyn vetämään jonkun luennoa. Ja sitten mä kysyn siitä joltain tyypiltä, että, että no mitä sä ajattelit, että liikuntahommia, niin kun, että mitä ajattelit ruveta treenaamaan nyt eri tavalla, tai ole fyysisesti aktiivinen. Ja sitten jos se sanoo, että no joo, täytyy jotain liikuntahommia katsella tässä syksyn mittaan, niin se on ihan varma, että niin kun, ei tavahdu mitään. niin, mutta sitten jos on joku sellainen, että No itse mä voisin liittyä sinne aikuisten telinevoimisteluun. Että se on tiistaisin ja torstaisin viideltä kisahallilla. Ja sitten mä tiedän, että nyt todennäköisesti alkaa tapahtua, se on sellainen selkeä, konkreettinen, eikä sellainen mössö, tiedätkö, Sitten tässä jossain kohtaa, kun vähän helpottaa. Et se vaatii varsinkin siihen alkuun vähän semmoisen, että ei se ole sellaista, että no joo, täytyisi varmaan jotain syömisjuttuja vähän katella. Jotain, varmaan jotain kasvishommia tai tämmöisiä. Ei se, ei siitä se, on niin kuin, se on kiva, että on tämmöinen ajatus ja idea syntynyt, mutta ei siitä oikeasti niin kuin mitään konkreettista tekemistä. Ei se ihminen tunnin päästä edes muistaa koholmaa enää. se pitää olla semmoinen, että mä vedän lautasmallilla lounaan ja päivällisen maanantaista perjantaihin seuraavat viisi viikkoa ja katsotaan sitten lisää. Tai semmoinen, niin kuin, että et, et, et, et se on semmoinen, että et, et, joo, täytyisi vähän palautua kyllä varmaan, jotain unihommia ja ehkä tämmöisiä näin, meditaatiota tai niin edespäin. Versus, mä meen sänkyyn 21.45 joka ilta lukeen kirjaa. Ja sitten kun nukuttaa niin mä pistän. Se pitää olla semmoista niin konkreettista. Tällaisilla sitä sitten lähdetään liikkeelle. Ja se, mikä on mun uusi tämmöinen kestosuosikki, on se, että niin kuin, suosittelee ihmisille niin kuin, avoimin mielin, ja rohkeasti kokeilee, jopa silloin, kun ei vaikka huvita, koska tavallaan niin kuin, ihminen, ihmisen vakuuttaa huomattavasti paremmin se, kuin ihminen voi niin kuin fyysisesti ja tällainen niin kokemuksellisesti kokea, mikä vaikutus sillä tekemisellä on. Meuhelman. Mä voin tässä messuta vaikka seuraavat neljä tuntia siitä, että miten parempi, paljon parempi fiilis on, kun menee ajoissa nukkuun. <sus> ihmiset Currently, joo, varmaan on, mutta tiiäks, kun tulee salkkarit ja, ja Temptation Island aina. Niin. Mutta sitten jos ihmiset tulee, että hei, tehdään tämmöinen homma, että seuraavat kymmenen päivää, sä menet 21:45 45 ja kun sä simahdat siinä puolen tunnin sisään, valot pois peittukorville, ja nukut niin pitkään kuin nukuttaa, jos sunkin mahdollista, että tarvii aamulla herätä kelloa. Seurat kymmenen päivää. Ja sit jos sä sen kymmenen päivän jälkeen koet, että tää ei ole vaivansa arvoinen, kun se vähän haukkaa sitä illan omaa aikaa ja muuta sellaista, niin sitten so beat, sit vaan palaat normaali elämän takaisin. Mut kokeile kymmenen päivää. Tai, tai joku mikä, viikko, kymmenen päivää, kaksi, kolme viikkoa, niin edespäin. Koska se, niin kuin vasta se voi niin kuin vakuuttaa ihmisen, että... Niin, sä voit niin tuntea sen, kun aamulla herää, että herra Jumala, tältäkö voi tuntua aamulla, kun on nukkunut hyvin? ni niin sitten, jos siitä tiedätkö, että edellistä hyvästä yöunesta on vaikka 18 kuukautta, niin ihmisellä ole niinku mitään muistikuvaa, että miltä se tuntuu. Tai joku, jos on vaikka kuntosaliharjoittelusta huonoja kokemuksia, tekö vaikka liikuntakokemukset, huonot on alkanut jostain alaasteelta asteelta jo niinku käynyt repimässä hiitteistä rikki jollain huonolla treeniohjelmalla, versus, että sä tuut niin kuin joku hyvän valkun juttu sille, teette sille tyypille hyvän treeniohjelman, se opastaa ja menette silleen, niin että se on semmoinen ei liian helppo, mutta ei liian kova, on sopivan haastava. Ja niin sit sä voit, niin kuin, tiedäkö, sä käyt sillä vaikka pari kertaa viikossa treenailemassa, ja sit sä huomaat niin kuin kolmen viikon päästä, että mikä se selkä voi hävinne. Ja se, että... Eipä muuten puuskuta tämä kauppakassien kanto lähellekään niin paljon kuin aika sitten. Ja itse asiassa laatukin on parantanut. Sitten voi niinku, niinku tavallaan ymmärtää, että perhana mikä vaikutus täällä on. Versus se, että mä niinku messuan tässä tiekko, jostain liikuntapiirakasta neljä tuntia. Ei se välttämättä vakuuta, vakuuta ketään. Joo, eli konkretiaa ja... Kokeilua. Si joo, pieniä niin. asioita niin Eli niin. mm. kun mä olin... Kun mä itse tietysti vähän tämmöinen pitkän kaavan ystävä kaikessa, ja, ja, ja niin ymmärrän sen, miten tavallaan kauan joku elämäntaparemonttikin sitten oikeasti ottaa. Mutta silti tässä on tavallaan valmennuskilsoja kertynyt mittariin, niin kyllä mä oon tullut vähän vastaan siinäkin, että mä oon niin, niin kauheasti vastaan semmoisia kolmen viikon haaste sitä ja tätä. Joo. Tiedätkö, silleen, koska niin kuin, ne on semmoinen matalan kynnyksen juttu. No perhana kokeillaan tuossa. Totta kai niissäkin kannattaa järki pitää päässä. Nehän on silleen, että kun on aina näitä sata punnerusta päivässä haasteita. Siinä on aina niinku hierojat ja fysioterapeutit hieroo karvasia käsiä yhteen, kun ne tietävät, että kohta on taas vastaanotolla jono, kun tavalliset ihmiset menevät ei yhtään punnerusta, sata punnerusta päivässä. Joo. Se, että järki päässä on silleen kokeilee, koska jos ajattelet, että se pistät jollekin sadan ihmisen populalle, että kokeilevaa tämmöisiä aamusmuutieita. Sitten, 85 niistä ei viikon päästä tee näitä aamusmuutioita, mutta 15 se jäi vaikka tavaksi. Mistä sitten ne olivat tämän taas hommat parannivat. Ehkä olin kymmenen vuotta sitten vähän enemmän semmoinen idealisti, vaikka, että mun treeniohjelmat oli sellaisia, että ne oli ikään kuin tavallaan niin teoriassa oikein, mutta sitten ne oli tosi tylsiä tehdä. Siis sillä tavalla, niin kuin, tiedätkö, että niin kuin, tavallaan, tiedätkö, niin se, se, että jos tulee ihminen tekee elämänta parempaa ja se on tosi huonossa kunnossa, niin sitten tavallaan se, se niinku pitäisi olla sellainen, niin kuin, että lähdetään tosi miedolla liikkeelle, mutta sitten jos niinku ei tule edes hiki, tai, tai ei hengästy, tai ei tule semmoista tiedätkö, niin endorfiiniryöppyä, vaan tiedätkö, 12 viikkoa täytyisi jaksaa sitkeästi tehdä sillä kuminauhajumpalla ja puukepillä. Niin, ei vitsi, kyllä siinä saa aikamoinen sissi olla, että jaksaa niin kuin, joha, motivoitua siihen. Mikä tarkoittaa sitä että treeniohman kohdalla mä olen valmis tietkö pikkuisen siitä superoptimaalista taaksepäin, ja laittaa sinne tiedätkö, vähän jotain vaikka Kelkan kelkantyöntöä tai palloheittoa seinään tai, tai jotain tämmöistä, jotta tavallaan siihen treeniin tulee semmoinen niin sanottu tekemisen meininki. Semmoinen tavallaan, niin sitten lopu, lopuksi oli hiki ja hengästö ja on niin kuin ihan niin sanotusti puolikuollut olo, mutta sitten kun siitä nousee, niin on se, että ei, vitsi, tää on hienoa, että mä haluan tulla ensi viikolla uudestaan. Vaikka se ohjelma ei olisikaan niin kuin ihan niin optimaalinen, kuin ehkä olisi ollut hyvä. Se no. tavallaan sitten palautuu siihen ihmisen niin motivaatioon. Teekö, se niin kuin... Yksi tärkeimpiä niin tehtäviä valmentajalla on pitää huoli siitä, että se ihminen tulee vielä ensi viikolla uudestaan. Teekö, se innolla odottaa niitä sun kanssa tapaamisia. Teekö, että että ole sitä, että ei saakeli taas pitää mennä sinne joni juttu sille tekemään sitä, sitä tota, kumina ja niin se on mennä sinne, se on hyvä meininki ja niin edespäin. Kyllä, löytääkin jonkun semmoisen tavan, että se ei ole sitä peruspuurtamista, mistä just jäänyt ne yläaste-traumat, vaan sitten siellä onkin, että hei vitsi. Jonilla onkin vähän mielikuvitusta, ja se kuuli, kuuli että mä oon tykännyt ennen vaikka tämmöisestä, niin se ympäsi jonkun sen tyyppisen liikkeen sinne ja keksi siihen jotain vipaa. Just näin, just näin, ja se oli, mun podcastissa oli, oli Haikaraisen Timon kanssa, juteltiin siitä, että niin yksi tärkeimpiä asioita on se, että ikään kuin ihmisen minäpystyvyys paranee. Eli tavallaan, että ihminen, jos silloin vaikka olisi että, että mä olen tehnyt kaikkeen, niin mutta paino ei vaan putoa. Mä oon kokeillut kaikkea, mutta mä en vaan tykkää liikunnasta. Mä en osaa, mä en tiedä, aina sattuu vain niin edespäin. Kun sitten ollaan tehdään hommia fiksusti, ja sitten ihminen huomaa että Katsos vaan, mähän näköjään osaan tämän homman, että mä en ole mikään niinku, tiedäkö, olympiatason kymmenottelija, mutta kyllä niinku tässä näitä askelkyykyt menee ja, ja ylätarjaa vetelee ja niin edespäin. Ja sitten voi niinku huomata sitä, että et tota, et mun kuntohan paranee, kiitos näiden asioiden, mitä minä olen tehnyt. Niin se voi ikään kuin, en tiedä onko sana, voimauttaa vai mikä se on, mutta siitä tulee sellainen olo, että kaikkien näiden vuosien jälkeen Piru vieköön, pystyn tähän. Ja sitten tavallaan siitä innostuu tosi paljon. Että et se, se, se tavallaan sen minäpystyvyyden parantaminen on tosi tärkeä asia sen takia, että se ihminen tavallaan niin kuin innostuu ja motivoituu ja kokee, niin kuin, että eihän tämä olekaan niin hankalaa. Siinä tulee se, että valmentajan pitää niin kuin osata antaa sellaisia asioita, jotka ovat niin riittävän haastavia että ne on ne niin ovat mielenkiintoisia. Mutta ne ei ole kuitenkaan niin vaikeita, että ne lannistaa. Joo. Taas jos lähden miettimään niin omaan työn kautta, niin mitä tuli tuolla jo paljon aiemmin esiin, niin se, että aloittaa semmoisesta tuntusesta asiasta, niin sekin voi olla, että jos on kutsuttu vaikka kotiin ihan itse, ja tiedetään, että on tarve vähentää sitä tavaraa, mutta sitten kuitenkin on sellainen. Niin vaikka johonkin huoneeseen tai tavaralajiin liittyy joku semmoinen ahdistus, niin sitten tavallaan keskustellaan siitä, saadaan pöytä puhtaaksi ja mietitään, että hei, no ei meidän tarvitse niihin koskea ollenkaan. Me, hmm. me aloitetaan semmoisista, mihin tuntuu kivalta niin kuin mennä, että jos ne nyt ei ole nämä valokuvat, niin me mennään nyt tuonne varastoon, ja sieltä löytyy ehkä semmoista, mistä päästään just niin kuin alkuun. Joo, joo. Yhtiinkun, en tiedä yhtään sun sun työskentelymetodeja metodeja ja niin edespäin, mutta voisi heittää semmoisen tavallaan, että voisiko ihmiset niinku, tavallaan niinku rohkeasti kokeilla, että et niinku et jos tietää, että pitää vähentää kamaa, mutta sitten kun mulla näitäkin voi joskus tarvita, nämä on mulle tärkeitä, järejä, niin sitten voisin, että no tiedätkö, että niinku, otetaan sulle tuosta, vuokravarasto vuokravarasto.fi 10 koppi ja pakataan nämä kamat pahvilaatikkoon, viedään kahdeksi kuukaudeksi sinne. Ja sitten jos sä koet sen jälkeen, sen kahden kuukauden jälkeen, että ne on ehdottomasti saatava takaisin, niin sitten käyt hakemaan ne sieltä. Ja niin edespäin. Muista, muistan, nyt mieleen, ää, tota, me, me tehtiin pintaremonttia meidän yhdessä asunnossa vuosia sitten. Ja tota, me pakattiin kamaa sellaisiin pieniin pahvilaatikoihin, me muutettu sinne. Vietin vietiin ne semmoiseen komeroon, ja sitten me tehtiin sitä remonttia, ja sitten tavallaan se remontti saatiin valmiiksi, ja sitten siitä niin kuin elämä ikään kuin jatkuu ennallaan. Ja, ja tuota, sitten siellä oli varmaan joku toista vuotta mennyt, kun huomattiin, että perhallaan täällä on kauhean kasa pahvilaatikoita täällä maraston perällä. Ja, ja sitten oli silleen, että no katsotaan, mitä näissä on. Sitten tuli aina semmoinen, että mä olin itse asiassa niin puolitoista vuotta elänyt täysin onnellinen normaalina elämää, ilman näitä, että mihin mä näitä oikeasti tarvitsen. Itse asiassa me mietittiin silloin, että pitäisikö niitä myydä silleen, että myy jollekin tutuille sille 10 euroa per boksi, mutta ei saa katsoa, mitä siinä sisällä Pitää vaan ottaa se boksi ja saat kotona vasta avata. Mutta se, se oli niin. tavallaan semmoinen, niinku, koska nekin kamat, niin, nekin kamat oli tiedätkö, pakattu talteen, niin ei ne niinku roskaa ollut. Mm. Mutta oli se, että nämäkin on... Niinku, nämä on niinku, tärkeitä asioita varmaan tarviin, mm. mutta jotenkin kummasta se elämä sitten vaan sujuu ilman niitä niin tosi mukavasti. No niin, toi, toi on tosi konkreettista kokeille ilman, mm. siis meinasin sanoa tuossa, että lahjapaperia vaan päälle ja kavereille jakoa, mutta, mutta mm. joo, jätetään se oma arvoonsa. Mutta ei se niin siis oikeasti tota, niin koska tavallaan meillä on sellaisia niinku ajatuksia, on se sitten vaikka mun alassa, että mä oon tämmöinen sohvaperuna, en mä niinku pysty liikkuu. Mä oon tiedätkö, 17 kertaa kokeillut pudottaa painoa, ei siitä tuu mitään. Ei varmasti tuu, jos on tehty vaikka vähän niinku väärällä tavalla asioita. Se on ihan selkeä, että ei silloin voi onnistua. Ja sitten voi olla sellaisia niinku ajatuksia, että et niinku, mä nyt oon vaan tällainen ihminen. No joo, me ollaan tietynlaisia ihmisiä. Mut kyllä meillä ihmisissä kaikissa on niinku potentiaalia, ei nyt niinku sen olympiafinaaliin juoksussa, mutta niinku tosi monenlaisiin arkisiin asioihin, kun me vaan tartutaan toimeen ja tehdään niinku fiksusti ja sitkeästi niitä hommia. Joo, ja tuossa aiemmin ollut ehkä kyse siitä että on ollut, ei ole ollut se oikea mätsi, ei ollut oikea valmentaja tai ohjelma, ja niin. paljon omissakin asiakkaissa on sitä, että tota, tavallaan, jos kukaan ei ole koskaan opettanut niitä taitoja, niin mistä ne olisi niinku vain tullut. Ja, mm. ja sitten toisaalta voi tulla semmoisiakin ilmi, että voi olla ihan niinku haasteet siinä niinku oman toiminnan ohjaamisessa. Että, että tota, mm. Sitten kun siinä on se valmentaja vieressä, niin hei, mähän pystyn vaikka mihin. Ja, joo, joo, ja se niinku helposti se... Se, mikä vaikka elämäntapa on usein haaste, on se, että ihmisten ikään kuin voimavarat ja jaksaminen ja aika menee ikään kuin sellaisiin niin kuin arkisten asioiden pyörittämiseen ja tulipalojen sammutteluun ja siihen, että niin ruoka on pöydässä ja valopalaa katossa. Niin se, mitä se usein elämäntapa usein vaatii, on, ikään kuin, että sinne niin kuin kalenteriin on pakko raivata tilaa, jos se on nyt, tietkö. Niin kuin 104 prosenttisen täyteen ahdettu niin eihän se sinne voi mitenkään laittaa hyvää ateriarytmiä ja, ja neljää tuntia liikuntaa ja ynnä muuta tällaista. Se, niin kuin, se, se, mikä aika nopeasti valmennustyössä huomasi, oli se, että kun ajattelin, että tämä on vain niin kuin treeniohjelman optimointia ja ruokavalion viilausta ja vähän tuosta palautumisvinkkiä kylkeen, niin loppujen lopuksi se on osoittautunut, että se on aika paljon sellaista niin kuin elämänhallinnan... Niin kuin, niin kuin life coachausta. <laughs> Sellaista niin tavalla, että pitäisi laittaa tänne arkeen niin joku tolkku. Että eihän tässä niin kuin, tavallaan kuin monen viikkokalenteri saattaa näyttää sellaiselta, että, että tota, et eihan tänne, niin ei tänne ole mitään toivoa. Et, ei ei, ei tämmöisissä elämän rytmissä ole mitään toivoa saada mitään elämän, niin kuin semmoista kokonaisvaltaista elämäntapuolehtia arvoiseksi. Minä niin huomestin vaikka, kun meidän poika aloitti nytten, tämmöiset säännölliset liikunnat, niin kuin, niin kuin kaksi kertaa viikossa koripalloa ja kerran viikossa telinevoimistelua, niin huomannut jo nyt, että fuck, paljonko nämä niin kuin sotkevat meikäläisenkin viikkokalenteria. Joku, aikaisemmin, ei ole, on ollut sille, että mennään sitten illalla pelaa jalkapalloa. Niin, sille, niin väliä mennä, mennäänkö me neljältä vai puoli kahdeksan illalla, mutta sitten kun sun pitää olla tietyssä paikassa 17.45, niin se, se ei jousta. Niin sitä aina miettii, että no mitä jos näitä muksuja olisikin kolme, ja sitten minulla olisi yhdeksän reeniä viikossa avainettavana, ja sitten mun muu työ ja omat reenit ja niin edespäin, niin tavallaan ymmärtää, että et niinku me, me kaikki ihmiset ei, ei olla niinku voimavarojen ja, ja tavallaan valinnan mahdollisuuksien näkökulmasta ihan samalla viivalla. Joo, kyllä. Ja hyvin tunnistan tuon että se se ulottuu niin, kuin niin paljon yli sen tavallaan, mihin se on pyydetty, ja, mm. ja, ja just sekin, että mitä sitten, kun ollaan saavutettu niitä haluttuja tuloksia, päästy niihin tavoitteisiin, niin elämä saattaa aueta niin sellaisiinkin kategorioihin, mitkä ei liity siihen, mistä me ollaan, niin kuin, me ollaan tehty töitä. Et jos me tehdään mm. tavaraittekaa töitä, niin voi olla, että sit sieltä niin kuin aukeaa, että hei, mä oon aina halunnut maalata ja nyt mulla on täällä kodissa tilaa sille tai, tai sitten mulla mm. muuten varautu voimavaroin ja nyt mulla onkin ä, aikaa ruveta juoksemaan. Mm, kyllä, kyllä. Ei se, niin kuin, tavallaan se se vaatii sellaista niin kuin raakarehellistä oman, oman kalenterin niin kuin, niin kuin läpikäyntiä. Ja että tavallaan, että jos sulla on nyt jo koko ajan hirveä kiire, ja sä et liiku yhtään, syöt huonosti ja nukut viisi tuntia, niin eihän siinä niin tavallaan menee fysiikan lait kun pitäisi vuorokauteen saada lisää tunteja. Sehän ei tarkoita sitä, että sun pitää niin kuin muuttaa jokin maakuppaan syömään tonnikalaa, vaan se tarkoittaa sitä, että sä voit esimerkiksi ottaa vaikka sun, viikkokalenterin kauniiseen käteen ja, ja, ja tai ottaa vaikka sun kännykästä ruutuaikaraportin ja katsoo, että on, onko siellä sun, tiedätkö, kun meillä voi olla sellainen olo, että et kaikki on jo niinku optimoitu. No, en tiedä, jos vaikka 97 kertaa päivässä tarkastaa sähköpostia tai, tai ruutuaika näyttää 6 tuntia päivässä, niin Ehkä sieltä saattaa löytyä jotain silleen, että mitä jos se ruutua ja ottais vaikka, vaikka neljään tuntia vaan. Ja niin sitten tulee jäestikö tuntipäivässä hyvinvoinnille ja niin edespäin. Ja, ja, ja tavallaan se niin kun liikunnassakin, kun on huomattu se, niin kaikkein suurin, nyt tulee ulkomuistista, toivottavasti siteeraan oikein, mutta kaikkein suurin terveyshyöty saavutetaan silloin, kun ihminen, joka nyt ei liiku juuri yhtään, alkaa liikkua edes vähän. Eli tavallaan ihminen, joka kävelee 20 askelta päivästä, alkaa kävelee 4000. Ja siinä, siinä tavallaan niin saavutetaan suurimmat hyödyt terveydelle suhteessa panostettuun aikaan ja vaivaan. Versus se, että jos joku, joka kävelee jo 10 000, se nostaa 12 000. Niin siinä ei niin sillä megalomaisesti elämä muutu. Mutta tavallaan se... Niin ja sitä voi mennä niin pala kerrallaan. Sille, niin kuin, jos ajatellaan, että ää, niin kuin usein vaikka työyhointiluennoillakin kun mä tavallaan johti ja siellä on tiedätkö, niin kuin, mä heitän siihen liikuntasuositukset tiskiin, neljä tuntia viikossa hikiliikuntaa ja, ja tyyliin tuntipäivässä kävelyä. Kyllähän siellä niin kuin, puolella väestö häviää värinaamasta. <lipunnan> Sitten sit täytyy tiedätkö, niin kuin, lähteä silleen niin kuin, Pala kerralla, et vaikka niinku, et niinku, nyt tästä eteenpäin tuntiviikossa me uhrataan liikuntaa. Tee muut tunnit ihan mitä Tunti Tuntiviikossa me uhrataan liikuntaa, ensimmäinen kuukausi. Näin, menee neljä viikkoa. Sitten kun sä liikkunut tunnin viikossa, Uskottaa niin uskottain älä, sä pystyt näkemään, että mikä tänne saisi vielä toisenkin tunnin. Teetkö tiistai-aamu ennen töitä ja tonne lauantai puolelta päivin, kun poika on koripalot veeneissä. Ja sit sä teet sitä kuukauden. Ja sitten kun sä oot liikkunut kaksi kertaa viikossa, niin sä pystyt näkemään, uskottajalla, että mihin sä kolmanen kolmannen tunnin ja neljännen tunnin. Eli käytännössä matemaattisesti laskien voi mennä ihan niin sanotusta sohvaperunasta aktiiviliikkujaksi neljässä kuukaudessa. Joo, hyvin, on hyvin, hyvin ihmisläheisellä lähestymistavalla. Ää, ja ja, ja tota, no, meneekö elämä niin hienosti? No ei aina. Eli siihen voi mennä vaikka 5 kuusi kuukautta. Mutta on sekin paljon nopeammin kuin jos sitä on miettinyt kahdeksan vuotta. Juuri niin näin. siinä mielessä näin. Et silleen niin pala kerrallaan. Kyllä, tuon kuin saisi ihmisille, että, että jos se, jo se niin kuin pieni muutos on niin kuin aina eteenpäin. Ja se, toi oli todella hyvä, että niin kuin askelissa mitattuna suurin muutos tapahtuu kahdesta 2000 neljään tota että just se. Vaikka tuntuu, että lähtötilanne on heikko, niin kun sä teet minkä tahansa muutokseen parempaan, niin se, on niin kuin, se kertaantuu siitä. Joo, joo. ja se, sitten kun mä olen joskus miettinyt, että, että, että minkä takia ihmiset haluaa mennä silleen, että, että sä, niin all out, että heti kaasupohjaan täysillä elämäntä parempaan, niin sehän on itse asiassa tosi inhimillistä, koska jos ajatellaan, että ihminen päättää, että Mä haluan alkaa tekemään itselleni hyvää tästä eteen. Mä haluan kohdella itseäni paremmin. Sehän on hyvin inhimillistä, että haluaa tehdä sen täysillä täysille. Mm. Niin niinku, sen takia niinku, eihän kukaan halua kuukausi säästää rahastoihin 50 kuussa, vaan kaikki haluaa lottovoiton tänne heti, ja, niin kuin sille, vaikka se niinku ajan myötä kumuloituisi tosi hienokseen tuo. Että se, se, se, se niin kuin usein joutuu ihmisiä vähän jarruttelemaan. Sille niin kuin totta kai se tekemisen määrä pitää olla sellainen, että se on niin kuin mielekäs. Että se ei ole ihan semmoinen niin kuin yhtä tyhjän kanssa. Mutta tavallaan ehkä jo valmiiksi niin kuin henkisesti asennoitua siihen, että kolme neljä viikon päästä tulee ne, että no ei musta olekaan tähän ja niin edespäin. Sitten vähän keskustellaan, että no hei, tietysti, otetaanko tuosta, niin lasketaan neljästä tunnista kahteen ja puoleen tuntiin toi liikuntamäärä. Katsotaan, miten se on, mistä se niin edes. Että se tavallaan niin kuin, se on semmoista optimointia. Että se on semmoinen niin sopivan haastava, eli haastava ja samalla niin mielekäs ja mielenkiintoinen. Joo. Tullaan siihen ää, jämäkkään lempeyteen vai miten tätä tota nyt sun... Niin, se on jättävi. sitä ää, Maaret on luja lempeys. Niin Joo. sieltä se on niinku joustava jämäkyys. Semmoinen niin tavallaan niin Kallion, se tosi hyvä ajatus se, niin kuin, että... Että tavallaan, niin kuin, sä et nosta heti käsiä pystyyn, kun tuntuu hankalalta. Mutta samaan aikaan sä kuitenkin hyväksyt päivän kunnon. Että, että tänään ei irtoa enempää. Mutta mitäs mä voisin tehdä, jotta niin kuin, huomenna tämä homma hoituisi ja niin edespäin? Eli se niin kuin, tavallaan elämäntapa lempasta, tai vaikka sunkin hommissa, niin ei se sellaista niin kuin, megafantsua ole joka päivä. Että se, niin kuin, ajatellaan, että jos minä mä treenailen säännöllisesti, niin varsinkin kun on joku kiire tai joku koronahässäkkä päällä tai mitä nyt ikinä, niin kyllä välillä varmaan niin kuin, yli puolet liikuntasessioista käydään vaan tekemässä, vaikkei yhtään huvita. Ees joku puolen tunnin niinku Ei huvita aloittaessa, ei huvita tehdessä eikä okei. Okay, no, Vähän ehkä hyvältä tuntuu lopuksi, mutta se on sellainen... Sitten täytyy miettiä se, että jos mä en liiku, niin se johtaa siihen, että mun fyysinen kunto lähtee alamäkeen. Ja sitten tästä kaikesta, mitä mä haluan hoitaa, tulee tuhat kertaa raskaampaa. Ja sen takia mä teen sen epämiellyttävän puolen tunnin liikuntasession, jotta se palvelee sitten mun näitä. Niin tavoitteita, joita mulla on. Tietysti lajit ja metodit ja aikataulut ja muut tällaiset on hyvä miettiä sellaiseksi, että se olisi niin mahdollisimman miellyttävää ja mukavaa ja motivoivaa. Mutta niin kuin mä usein sanon niin se, että jos esimerkiksi vaikka liikkuu tai syö fiksun aterian tai, tai menee ajoissa unille vain silloin, kun sun teetkö motivaatio niin vähintään 9-10, niin aika vähän tulee sitten liikuttua ja Että Vaikka niinku, kun mä tästä tänään runtaan tällä se, kun on vähän työjonossa purettavaa, niin semmoisen yhdeksän tuntisen työpäivän ja nukuinkin vielä vähän huonosti, niin kun mä menen kotiin, niin kyllä, mulla ainakin keho tää ihan hirveitä vai että tekis mieli vetää neljä levyä suklaata. Mutta se on semmoisia hetki, että niinku, no, mä otan nyt vaikka pari riviä suklaata. Ja, ja sitten, tuolla, me aikuiset ihmiset kuitenkin. Meillä on tämä aivojen etuotsalohko, jonka avulla me voidaan tehdä vaikea ja ikävä asia siksi, että se on oikein. Niin kuin Robert Sapolski, se suuri stressitutkija, sanoo. Pienet lapsethan ei pysty siihen. Meidän seitsemänvuotias poika ei saa kiinni siitä konseptista, että miksi, Tänään pitää pestä hampaat, jotta kolmen vuoden päästä ei ole reikiä. Se ei, niin kuin, se, se, sitä on turha yrittää opettaa sille sitä konseptia, mutta me aikuiset pystytään siihen. Ja, ja niin me pystytään niin kuin, tekemään se ärsyttävä hampaidenpesu joka ilta, koska me tiedetään, että se tota, ää, palvelee niin meidän pitkän tähtäimen tavoitteita. Hienoa. Siis mä voisin tuon jotenkin muokata mun peruskuulijoille sopiviksi sillä että jos miettää, että on vaikka 50 000 tavaraa, niin mm. päätät vaikka viikossa, viitenä päivänä viikosta, tehdä poistoja edes yhden. Niin, tota, että tavallaan vaikka se ei aina nappaa, niin sitten se vaan tehdään. Se vie kohti sitä isompaa tavoitetta ja tarkoitusta. Ja meillä alkaa olla tunti taputeltu. Oho, se meni varmaan haluat sieltä myös Perheen luoksen, niin tota, mikä, minkä asian nostaisit tästä, että mikä on tämän jakson tärkein pointti tai tärkein askel siinä, että onnistuu siinä elämäntapan muutoksessa? Kyllä se varmaan lähtee sellaisista perusasioista, siis sellaisista kuten, että, että ottaa sen elämäntaparemontin tosissaan, mutta ei liian vakavasti. Siis sillä tavalla tosissaan, että et se... Niin kuin, jos sä jos, sulla on, niin on perhetyö, lastenharrastukset, kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtajuus, keittiöremontti, autohajous, pihatyö, tekkö näin? Ja sitten sieltä, sieltä 32 löytyy elämänta parempaa. Niin siinä ei ole niin käytännössä mitään toivoa onnistua. Sä, niin kuin, ei, ei kannata edes aloittaa <laughs> ennen kuin tavallaan sä nostat sen sinne, niin kuin, johki sinne top 3, 4, 5. Koska muuten se, sä vaan turhaudut neljän viikon päästä, kun ei ole aikaa, ei pysty ja niin et, et se on ehkä se, se kaikkein semmonen niinku tärkein asia. Et se niinku, no siis hyvä esimerkki on se, että vaikka kun mä oon itse tämmöinen self-help junkie, mä haluan niinku, lukea kirjoja ja ostella verkkokursseja ja kouluttaa ja oppia uusia asioita. Mulla on, mä en edes tiedä montako lukematonta e-kirjaa mulla on teekö levin pulmalla odottelemassa. Mä se että hei vau, aivan mieltä kiinnostava teema toi. Ah, 46-vuoden e-bookki. No mäpä ostan tuosta. Laitan tuohon kovalle. Mä katson varmaan viikonloppuna. Ja ikinä en lue sitä. Ja sit seuraavalla viikolla mä ostan seuraavan kirjan ja kurssin ja jaada se on hyvä esimerkki siitä tavallaan, että mä en ole ottanut sitä mielenkiintoista kirjaa. Se on sellainen hetken mielijohde. mahtavaa. Mutta sitten jos mä olisin ottanut, niin sieltä mä laitan kalenteri, että maanantaina keskiviikkona ja perjantaina neljästä viiteen mä luen tätä e-kirjaa. Niin ne kaikki e-kirjat olisi luettu. Eli niin yritän tuoda, että mä en ole mikään tämmöinen niin kauhean spartalainen soturi, joka aina kaiken nakuttaa vaan läpi. Et se, siitä mä nähtisin. Ja sitten kun se on otettu se homma tosissaan, niin, niin sitten niin kuin sen konkretian kautta. Et niin kuin, Sille tasolla, että sinä saat tehtyä kalenterimerkinnän. Kuka tekee, mitä tekee, missä tekee ja milloin. Ja sitten, sitten on tärkeää muistaa, että meidän kenenkään kalenterissa ei ole sellaista ajanhetkeä kuin loppuviikosta. Mutta siellä, siellä on lauantai 12.30. Ja käyn sitten loppuviikosta liikkuu Ja sitten saa havahdut iltana 20.45. Hätkone, mihin tämä viikko meni? Just että siitä mä lähtisin. Tosi hyvä ja mielenkiintoinen keskustelu. Arvostan, että otit aikaa tälle. Ei mitään. Kerrohan vielä kuulijoille, että mistä sut löytää halutessaan. No varmaan jos menee, mitä mä sanoisin, LinkedIn, Instagram, Twitter, jos kirjoittaa Joni Aakkola, niin varmaan sieltä jostain mun naama löytyy. Ei, ei kannata ehkä Facebookiin, koska se on mulla semmoinen sukulaisten kavereiden juttu. Ja sitten varmaan optimalperformance.fi ja opcenter.fi on nämä tämmöiset, jos on kiinnostunut näistä hyvinvointihommista, niin semmoiset. Hienoa. Kiitos sulle. Näin. Ei mitään. Yes. Moi moi. Moi moi. Tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen täyttä tavaraa podcast. Sua saattaa kiinnostaa myös jakso 16, jossa vieraili minimalisti teemu kunto. Tai jos ammattijärjestäjä on sulle aivan vieras käsite, niin jaksossa 20 jutellaan siitä, mitä ammattijärjestöjä tekee. Ja jaksossa 21 on vieraana mun oma asiakas. Mikäli tämmöiset järjestelyn ja karsimisen teemat kiinnostaa enemmänkin, niin suosittelen ehdottomasti tsekkaamaan tuon mun maksuttoman kodin vuosihuoltokalenterin linkin löydät tästä alta taikka yltä. Samoin lisään linkit mun nettisivulle ja sometileille. Kun muistat sen sanan tavaravalmentaja, niin löydät kyllä perille. Tämä, että tavaraahan on hei, myös Suoratoista palveluissa, joten tuu ihmeessä sieltäkin kautta tilaamaan ja seuraamaan. Hienoa, että sä oot lähtenyt mukaan mun matkaan ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.